Ганнуся мовчала, мов німа. Згодом почулися кроки на сходах. Легкі, але повільні. Все йшла Софія. Надходила чим ближче і ближче. Врешті ввійшла. Не привіталася, як звичайно. Мов би не бачила нас у кімнаті. Пішла просто до замкнених перед хвилою дверей, отворила їх і зайшла туди. Ми чули, як вона там у кімнаті, отворила вікно, далі по якійсь хвилі цілий верх фортепіана – там відложила проти свого звичного капелюх і парасольку і аж потім увійшла знов до нас. Зблизилася повільним ритмічним кроком, мов тінь, і мов другу тінь тягнула щось із створеної наново кімнати за собою. Відтак усіла біля нас на свій фотель, мовчала. Добре, що ти прийшла, музико, обізвалася Ганнуся. Ми вже так ждемо на тебе. Вона не обзивалася, сиділа, мов статуя, нерухомо. «Ти чуєш, Софія?» – спитала вже я. «Чую. Прошу, запаліть лампу», – заговорила зміненим голосом. Я вибалушила крізь темряву очі на неї. Таким голосом не говорила вона звичайно. Запалила велику лампу над столом і глянула тривожно на неї. Вона сиділа бліда, як смерть, а очі її, звернені саме на мене, сіяли фосфоричним світлом якимсь і видалися мені незвичайно великі». І артистка побачила на ній зміну. «Софійко, ти хора?» – кинулася до неї. «Ах, ні, ні», – запевняла, силуючися до звичайного тону, і спустила нагло погляд. «Але я бачу, що ти не своя, Зозулько! Ходи їж, що? Відтак підемо на прохід!» «Я не голодна», – відповіла. «Їжте самі, я буду грати. Зак їсте, я буду грати. «Ти ж утомлена, ходи їж з нами!» Попросили ми обі відразу, і обі приступили до неї. «Ні, не буду. Не можу». Дивилася на нас такими великими, благаючими очима. Я дістала лист від Вуйка. «І не можу. Читайте. Піду грати. Мушу грати». І, піднявшися, сягнула до кишені і кинула нам лист на стіл. Відтак, таким самим кроком, як перша, пішла до кімнати. Ми кинулися читати листа. Вуйко подавав їй до відомості, що оженився і не може її у війні удержувати Ми поніміли Ганусі закрутилося сльози в очах, а мене пришибло страхом, невмотивовано глибоким страхом Все зле, Мартухо, ах, лайдак він Я кивнула головою і сіла Усіла коло столу без думки, а очі звернулися туди, за нею вона грала там, у неосвіченій кімнаті, а двері стояли, як перша, отворені Грала свій вальс, але так, як ніколи Мабуть, ніколи не заслугував він більше на назву «Меланхолійний вальс», як тепер Перша часть повна веселості, грації, повна визову до танцю А друга – о, та гамма, та нам добре знана ворохобна гамма Збігала шаленим льотом від ясних звуків до глибоких, а там неспокій, глядання. Розпучливе нишпирення раз коло разу, топлення тонів, бій і знов збіг звуків у долину. Відтак саме посередині гамми смутний акорд закінчення. Гануся плакала, і я плакала. Обізнали ми, що одно життя зламилося. Відтак вона скінчила грати і вийшла «Тепер дайте мені їсти», – сказала, і, станувши коло столу саме проти світла, закинула руки за голову і почала простягатися, як чинилася, звичайно, по довгій утомляючій грі. Ми піднялися, урадовані її словами. Однак вона не вспіла ще до кінця простягнутися, вигналася якраз найвигідніше, коли саме в тій хвилі розлігся з кімнати, в котрій стояв інструмент, страшенний лоскіт, а відтак слабкий жалісний зойк струн. Вона струхліла. «Резонатор тріс!» – крикнула Гануся. «Струна!» – крикнула я. «Резонатор!» – вона кричала не своїм голосом і полетіла до кімнати. Зак і ми пігнали за нею з світлом, вже знала, що сталося. «Резонатор?» – спитала Гануся. «Струна! Отже, струна!»